У всякому разі, – мовив Гедеон Спілет, – вибухнув корабель, чи наштовхнувся на рив, це справді сталося дуже вчасно. А тож, а тож, – відповів моряк, – не про те мова. Я тільки запитав пана Сміта, чи не бачить він і тут якоїсь надприродної сили. Поки що я, пенкрофе, утримаюся від відповіді, – сказав інженер. Ось все, що я зараз можу сказати. Інженерова відповідь. Аж ніяк не задовольнила Пенкрофа. Він твердо вірив у вибух і не мав наміру поступатися власною думкою. Він ніколи не погодився б припустити, що в протоці, дно якої устелене таким самим дрібним піском, як і берег протоки, яку він не раз перебродив під час відпливу, знайшовся якийсь невідомий для нього риф. До того ж, тієї хвилини, коли затонув корабель, був високий приплив, і судно могло спокійно пройти, не зачепивши будь-яких рифів, що їх не видно навіть під час відпливів. Отже, не могло статись ніякого зіткнення. Корабель не міг наштовхнутися на риф, отже, він вибухнув. Треба зізнатися, що моряковим міркуванням не бракувало логіки. Опів на другу колоністи сіли в пірогу і попливли до затонулого корабля. Було дуже прикро, що не збереглися корабельні шлюбки – Одна з них, як відомо, розбилася об скелі біля гірла річки Вдячності, друга затонула разом із бригом і не випливла на поверхню, очевидно, роздавлена його корпусом. На той час швидкий став потроху виступати з води. Бриг не лежав на боці під час вибуху, щогли зламались, балас перемістився і судно перекинулось кілем до гори. Яка ж жахлива підводна сила! що викинула величезний водяний стоп, перевернула його просто до гори дном. Колоністи обпливли навколо затонулого корабля і в міру того, як знижувався рівень води, визначили, якщо і не причину, то принаймні наслідки незбагненної катастрофи. На носі з обох боків кіля за 7 чи 8 футів від ватерлінії було розпанахано обшивку корпусу, а на її місці взяла величезна пробоїна щонайменше 20 футів завдовжки. Нічого було й думати, щоб зашити тізяючі отвори. У пошкоджених місцях не пощастило виявити не лише дерев'яної, а й мідної обшивки, яку, очевидно, знищило вщент. Зникли навіть частини набору, залізні цвяхи і нагелі. Усі скріплення розхиталися і не трималися на місцях. Якась неймовірна сила зірвала фальшкіль, а сам кіль у кількох місцях відійшов від Кільсона і тріснув по всій довжині. «Хай йому, чорт!» – крикнув Пенкров. «Боюсь, що цього корабля важко буде полагодити». «Не тільки важко, а й неможливо», – завважив Айртон. У всякому разі додав Гедеон Спілет. «Якщо тут і був вибух, то досить дивний. Замість того, щоб розлетілася палуба і надводна частина судна, «Чомусь постраждало днище? Ні, ці пробої не швидше свідчать про зіткнення з рифом, ніж про вибух порохового погреба. Та не маю тоці ніяких рифів», – уперто заперечив моряк. «Я ладен припустити все, що завгодно, тільки не зіткнення з рифом. Спробуймо пробратися всередину брига», – запропонував інженер. «Може, там знайдемо пояснення причин катастрофи? Це було найрозумніше» не кажучи вже про те, що їм належало ознайомитися з уцілілим на борту корабля майном і спробувати врятувати його. На той час пробратися всередину брига було неважко. Вода відступила і нижня палуба, яка стала верхньою після того, як бриг перекинувся, була цілком доступною для огляду. Баласт із важких чавуних сливків пробив її у кількох місцях – Чулося дзеркатіння води, що витікала крізь тріщини в обшивці. Сари Сміт і його друзі, озброївшись сокирами, пішли по скаліченій палубі. Вся вона була захаращена різноманітними ящиками, а оскільки ті пробули у воді недовго, їхній міст, можливо, і не постраждав. Перш за все колоністи відтягли весь вантаж у надійне місце. До початку припливу залишалося ще кілька годин. І вони вирішили якнайкраще використати цей час. Айртон і Пенкров установили над пробоїному талі і застосували їх, щоб перевантажити в пірогу ящики та бочки. Їх вантажили на пірогу і відразу ж відвозили на піщаний берег. Колоністи забирали все, що траплялося під руку, нічого не сортуючи і не відбираючи. Це вони мали намір зробити пізніше». Тим часом колоністи з великим задоволенням відзначили, що вантаж брига був найрізноманітніший – кухонне начиння, мануфактура, інструменти і таке інше. Тобто все, що необхідне для далекого плавання по Полінезійському архіпелазі. Очевидно, тут було потроху всього, про що могли тільки мріяти жителі острова Лінкальна. Проте Сайри Сміт лише мовчки дивуючись, переконався, що від удару, який призвів до катастрофи, надзвичайно постраждав не тільки корпус Брига, як ми вже казали, а й його нутрощі, особливо в носовій частині судна. Перебірки й піле все було знесено, ніби в трюми вибухнув надпотужний снаряд. У міру того. Як із брига витягалися різні ящики, колоністи ще раз вільніше могли ходити від носа до корми судна. Тут були невеликі паки, які важко було б пересовувати, а дрібні, нічим не закріплені, безладно розкидані по підлозі пакунки. Потім колоністи пройшли до корми, де раніше здіймався ют. За словами Айртона, саме там належало шукати пороховий погріб. Сайрис Сміт не думав, що його було висаджено в повітря і сподівався знайти в ньому кілька барилиць пороху. А оскільки його, як правило, запаковують у металеві посудини, інженер розраховував, що він не встиг відсиріти від перебування в воді. Так воно й сталося. Знайшовши пороховий погріб, Серед беззвічі снарядів колоністи виявили десятків два барилець із порохом, оббитих із середини мідною бляхою, і відразу набережно витягли їх. Отже, Пенкров міг на власні очі побачити, що невибух порохового погреба став причиною корабельної катастрофи на борту швидкого. Його кормова частина, де був пороховий погреб, постраждала найменше. Можливо, сказав упертий моряк, але все ж таки я повторюю, «Щоб риг не міг наштовхнутися на риф, бо в протоці немає ніяких рифів!» «Що ж тоді сталося?» – запитав Герберт. «Не знаю», – відповів Пенкроф. «І пан Сміт не знає, і ніхто не знає, і ніколи не знатиме». Роботи всередині затонулого корабля забрали кілька годин. Непомітно знову почався приплив. Рятувальні операції довелося припинити, а втім, не було ніякої небезпеки, що хвилі віднесуть корпус брига у відкрите море, бо корабель глибоко загрузив піску і тримався в ньому міцніше, ніж на всіх своїх якорях. Отож, можна було спокійно відкласти почату роботу до наступного відпливу. Однак сам корабель був приречений. Сипучі піски на дні протоки неминуче мали засмоктати його, і треба було якнайшвидше зняти з нього все цінне – була п'ята вечора. Цей день був дуже важким для колоністів. Вони добре поїли, а після обіду, хоча й були стомлені, не могли втримати цікавості і заходилися оглядати ящики, вивезені із швидкого. У більшості ящиків зберігалися готовий одяг та взуття. Їх вистачило б, щоб одягти з них до голови цілу колонію. Оце розбагатіли, – вигукнув пенкров. Але що ми з усім цим скарбом робитимемо? Такими самими веселими вигуками та криками слава звеселілої моряк зустрічав кожне барильце горілки із цукрової тростини, кожен ящик із тютюном, вогнепальною чи холодною зброєю, сільськогосподарським реманентом, слюсарними, ковальськими та теслярськими інструментами, різноманітним збіжжям, та паки з бавовною, що зовсім не псувалися від недовго перебування в воді. О, як їм потрібне було все це два роки тому! Проте й тепер, коли кмітливі колоністи самі забезпечили себе всім необхідним, ці скарби не були зайві. У великих коморах гранітного палацу було вдосталь місця, але того дня бракувало часу, аби все туди перенести. Проте не можна було й забувати, що на острові висадилися шестеро розбійників із швидкого. Напевне, знавіснілих головорізів і треба було вжити якихось заходів перестороги, хоча міст через річку вдячності і усі місточки було піднято. Ніхто з колоністів не сумнівався, що вузенька смужка води не зупинить піратів, якщо ті захочуть перебратися через річку а доведені до відчаю, вони страшніші за звірів. Колоністи домовилися пізніше обміркувати питання про стосунки з тими людьми, але поки що належало вберегти від них складені поблизу кумена ящики та пакети. І цілу ніч по черзі один з колоністів стояв на чатах. Проте тієї ночі каторжани не робили спроб напасти на колоністів. Дядечко Юб і Топ поставлені на сторожі під гранітним палацом. Відразу повідомили б колоністів, якби розбійники з'явилися поблизу. Три наступні дні, 19, 20 і 21 жовтня, були присвячені порятунку всього, що мало хоч якусь цінність для колоністів, чи то звантажів швидкого чи з його оснащення. Під час відпливу вони розвантажували корабельний трюм, а під час припливу перетягували добуте добро до комор гранітного палацу. Від корпусу судна, яке дедалі глибше осідало в пісок, вони віддергли значну частину його мідної обшивки. Перш ніж пісок остаточно засмоктав бриг, Айртон і Пенкроф устигли, пірнаючи на дно протоки, витягти якорі, якорні ланцюги, металеві зливки, баласту і навіть чотири гармати, які вони підняли на поверхню води за допомогою герметично закупорених бочок і благополучно переправили на берег. Як бачите, арсенал гранітного палацу виграв від вибуху на борту Брига не менше, ніж його комори й склади. Мрійник Пенкроф уже намалював собі в уяві батарею, що стерегла б прохід до протоки та гирла річки вдячності. Маючи чотири гармати, він брався не пропустити у острівні води і наймогутніший флот. Коли від Брига застався лише... І ще непридатний каркас, почалася негода, яка й довершила його руйнування. Сайрис Сміт мав намір висадити корабельний корпус у повітря і потім витягти його рештки на сушу, але сильний норд-ост і шторм дали колоністам змогу загощатити порох. І справді в ніч 23-24 жовтня филі остаточно розбили каркас швидкого і самі викинули частину уламків на берег. Попри найстаранніші пошуки, Сайрес Сміт не виявив ні в капітанській каюті, ні в інших приміщеннях жодних слідів суднових документів. Очевидно, пірати свідомо знищили всі папери, за якими можна було встановити особу капітана або власника корабля. А оскільки на кормовій дошці не значилося назви порту, до якого був приписаний бриг, то виявилося неможливим визначити його національність. Проте Айртон і Пенкроф, судячи з деяких особливостей носової частини брига, упізнали в ньому судно, збудоване на англійських корабельнях. Через тиждень після корабельної катастрофи чи топак після дивовижної розв'язки, завдяки якій урятувалися колоністи, решток брига не стало видно навіть під час відпливів. Його уламки забрали як не море, то колоністи а комори гранітного палацу збагатилися усім цінним, що було на кораблі. Таємниця, що огортала історію загибелі піратського корабля, напевно, ніколи так і не з'ясувалася б, якби 30 жовтня НАП не надибав на березі уламок циліндра із товстого заліза, на якому лишилися сліди вибуху. Оболонка циліндра була погнута й порвана – очевидно, якоюсь сильною вибухівкою. Нап приніс той шматок заліза своєму хазяїнові, що працював на той час у майстерні в Комені. Інженер уважно оглянув циліндр і, обернувшись до Пенкрофа, спитав. «Ви, друже, і далі наполягаєте, що швидкий не наштовхнувся на риф, а загинув з якоїсь іншої причини?» «Так, пане Сайресе», – відповів моряк. — Ви знаєте, не гірше від мене, що в протоці немає ніяких рифів. — А що, коли він наштовхнувся на ось цей уламок заліза? — запитав інженер, показуючи морякові циліндр. — Що? На цей шмат труби? — недовірливо аж скрикнув Пенкров. — Друзі мої! — сказав інженер. — Чи пам'ятаєте ви, що перед тим, як затонути, брех підлетів у повітря, ніби піднятий водяним смерчем? «Так, пане Сайресе», – відповів за всіх Герберт, – «ви хочете знати, що викликало отой смерть?» «Ось ця штука», – сказав інженер, показуючи знівичину трубу. «Ось ця», – перепитав Пенкроф, гадаючи, що інженер жартує. «Саме ця, цей циліндр, усе, що залишилося від торпеди». «Торпеди?» – хором вигукнули інженерові друзі. А хто її випустив, запитав Пенкроф, що не бажав визнавати себе переможеним. Не я, це все, що я можу вам відповісти, бо ви в Сагрі Сміт. Але факт є факт. По Бриго було випущено торпеду, і ми були свідками її величезної руйнівної сили. Розділ 5. Інженерові висновки. Пенкрофові грандіозні плани. Висотна батарея. Чотири постріли, розмова про вцілілих піратів, айртанове вагання, великодушність Сайреса Сміта. Пенкров неохоче здається. Отож, усьому причиною був підводний вибух торпеди. Сайрес Сміт, якому під час війни не раз доводилося випробувати ці страшні засоби знищення, не міг помилитися – Саме через дію цього циліндра, начиненого нітроглицерином, солями пікринової кислоти чи іншою вибухівкою, з протоки піднявся водяний стоп і, знищений, блискавичним ударом бриг миттю пішов на дно. Ось чому були такі великі пошкодження в корпусі корабля, що унеможливлювали його підняття із дна протоки. Та й не дивно, чи міби би бриг швидкий, ви стаєте проти дії торпеди, що пускає на дно броненосний фрегат так само легко, як звичайну рибальську шхуну. Так усе стало ясним, усе, крім однієї обставини. Звідки взялася торпеда у водах протоки? Друзі мої, вів Сайрес Сміт далі. Ми не маємо більше права сумніватися в тому, що на нашому острові живе якесь таємниче створіння. Можливо, так само, як ми, жертва корабельної катастрофи. Я це кажу для того, щоб ознайомити Айртона з тими загадковими подіями, які відбувалися тут останні два роки. Хто той невідомий добродій, турчання якого стільки разів уже рятувало нас із біди? Не можу собі й уявити, чим він керується, допомагаючи нам, і чому переховується від нас після стількох, Неоціненних послуг. Теж не можу збагнути. Якщо згадати все, що він для нас зробив, не залишиться сумнівів. Це людина. І до того ж, могутня людина. Айртон так само йому зобов'язаний, як і ми. Бо якщо той незайомець врятував мене з моря після падіння Аеростата, то так само Айртон повинен бути вдячний йому за записку в пляшці, записку, яка попередила нас про його відчайдушне становище. Додам, що ніхто інший, як він, підкинув ящик і скончив потрібними для нас речами на берег край мису знахідки. Саме він запалив вогонь на плоскогір'ї широкий обрій, завдяки чому ви змогли повернутися на острів. Знайдена в тушці поросята, пекарі дробинка вилетіла з його рушниці, Саме він випустив торпеду, яка затопила протоці Бриг. Одне слово – ося та вервечка незбагненних подій, над якими ми стільки сушили голови, справа його рук. І хоч би хто він був, такий самий потерпілий, як ми з вами, чи вигнанець із роду людського, ми були б найвдячніші люди, якби не почували себе безмежно зобов'язаними йому». Ми у всьому в боргу перед ним, і я сподіваюся, що колись ми все ж таки зможемо віддячити цьому загадковому незнайомцеві за все зроблене нам добро. Ви маєте рацію, дорогий Сайресе, відповів Гедеон Спілет. Немає сумніву, що десь тут на острові живе таємнича людина, наділена майже над людською могутністю, яку застосовує тільки на наше благо. Я навіть сказав би, що могутність його надприродна, якби вірив у надприродні сили. Може, він через колодязь проникає в гранітний палац і таким чином дізнається про всі наші задуми і плани. Можливо, це він підкинув нам пляшку, коли ми вийшли у перше плавання на пірозінь по морю. До речі, згадаймо, Ніхто, крім нього, не міг викинути топа з озера Гранта, коли на собаку напав дюгонь. Вас, Сайресе, міг урятувати в морі лише він, бо будь-хто інший за тих умов був би зовсім безпорадний. А якщо це так, то йому підкоряються навіть стихії. Колоністи не могли не погодитись із міркуваннями журналіста. Так погодився Сайрес Сміт. «Ваша думка не безпідставна. У цієї людини величезні можливості, які можуть здатися надприродними тим, хто не посвячений у її таємницю. Якби ми знайшли цю людину,